בעזרת <אז> השם ידבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"א, מיוסד על תורה מ"א בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו <אז> ולא אבותינו שתרחם עלי ותזכני להיות בשמחה תמיד, ויזכה להיות שמח תמיד בשמחה של מצווה. ויגיל ואשמח בך ובישורתך תמיד על כל החסדים אשר עשית ממנו, אשר בחרת בנו מכל העמים. ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ואזכה ביחמך לזכור טובה והחסד הגדול הזה תמיד, ולשמח בזה מאוד תמיד בכל יום, בכל עת ובכל שעה, וביותר בשבתות וימים טובים. כי אין שיעור בערך לריבוי החסדים והטובות אשר אתה גומל עמי עת. מה רב טובך אשר עשית הימים, מה אשיב לה' כל תגמולוי היא עלי? אילו כל הימים דיו וכל אגמים קולמוסים, ובנהדר לבלרים ולשונות מקלסים, לא יספיקו לבאר ולספר אחת מני אלף עובבות, ריבוי הטובות והחסדים והצלות והישועות הגדולות והנוראות, ניסים רבים ונפלאות. פילי פילי פלאות, אשר הפלי חסדו עמנו, אדון הצבאות, אשר הציל נפשנו מכל התלאות והרפתקאות רבות עשית אתה, אדוני, אלוהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ארוך אליך אגידה ואדבר העצמו מספר. על כן בוודאי חובה עלי בכל עת לזכור טובותיך וחסדיך התמידיות והמתחדשות עלי בכל עת תמיד, ולשמוח בישועתך תמיד. נא, אבה רחמן עוזרני וזקני, שיהיה בשמחה תמיד. ואזכה לעורר עצמי תמיד לשמחה גדולה, בפרט בשבתות וימים טובים. ואזכה שהתלהב ליבי מאוד מאוד על ידי השמחה די קדושה. בהתלהבות הלב ובהתעוררות גדול, ובתשוקה וחשקה וחפצה וחמדה גדולה לשמחה ולעבודתך באמת ובאמונה, בקדושה ובתאה גדולה. עד שימשך התלהבות הלב לתוך רגלי עד שאזכה להרים את רגלי בשמחה גדולה. ואזכה גדולה. ובפרט בשבתות וימים טובים, וימים שעשית בהם ניסים לישראל. ותצילני משחרות תמיד. תשמרני ותצילני בהחמך מיין המשקר ומהתלהבות הלב ריקודים הנמשכים מהסטרה חכס ושלום. ולא יהיה לי שום התלהבות היצר לשום תאווה כלל, ותזקני ליין המשמח אלוהים ואנשים. ובכל עת שהיה הכריח לשתות יין ושחר בשבתות וימים טובים ובכוסל ברכה, תזכני שתהיה שתייתי בצמצום גדול, רק כדי להרחיב דעתי בקדושה הגדולה ולבוא לשמחה של מצווה, לשמחה אמיתית ולקדושה על ידי זה, להתלהבות הלב דקדושה, שהתלהב ליבי בקדושה הגדולה לשמך ולעבודתך באמת כרצונך הטוב. ותשמרני ותצילני בהחמך משתייה מרובה שלא אבוא לידי שכרות לעולם. חוס ויחם עליו זקני שיהיה לי כוח לעורר שורש יין משמח, כמו שכתוב יין, ישמח לבב אנוש. ותשמח את לבבי תמיד בקדושה גדולה באמת, עד שאזכה ללכודין דקדושה. ועל ידי הלכודין בהתלהבות הלב דקדושה, על ידי יין המשמח, אזכה ביחמך להמתיק ולבטל כל הדינים הנאחזים בעקבים וברגלין. ותיתן לנו כוח לבטלם ולשברם ולהמתיקם. והתבטלו כל הדינים מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, מעתה ועד עולם, ותמשיך עלינו ברחמיך שורש הבכורה והברכה. ויקוים בנו מקרא שכתוב, בני בכורי ישראל, ונאמר, אף אני בכור את עיניו עליון למלכי ארץ. ותמשיך עלינו שפע טובה וברכה וחיים ורחמים ושלום וכל טוב תמיד. ותמשיך שלום בעולם ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם. לזקן יתן תמיד דמעות על פדיון, צדיקי הדור האמיתיים, ותעורר בהחמך שורש הידיים הקדושים שבבינה, שהם יד הגדולה ויד החזקה ויד הרמה, ותעורר בהחמך שם של מ"ב, שהוא אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צעורה, קבל ראינת עמך, שגבנו תערנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרם, בריכם תערם אחמד צדקתך תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב טוב חנאי על עדתך. יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך. שברתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ובזכות כל השבעה שמות שכל כל אחד של שישה אותיות המצורפים בתפילה זו בראשי תיבות, שהוא שם של מ"ב, על ידי זה יומתקו הדינים בשורשם. התעורר ברחמיך הרחמים עליונים מאור הפנים, ותעורר ש"ש נעורים של הפנים העליונים, וחטא חיוורתא, שהם בשלום. ועל ידי זה תמתיק ותבטל כל הדינים מעלינו מעל כל עמך בית ישראל תמיד לעולם ועד. ותמשיך ותחבר ותקשר הווין של השבעה שמות אלו עם העמודים. ויתחברו ויתקשרו יחד בסוד ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו החסד העליון שהוא סוד הכסף הטהור והקדוש. ועל זה יתבטלו כל הדינים מעלנו, מעל זרענו, מעל כל זרע עמך ישראל לעולם. ותשלח רפואה שלמה לחולי עמך. סוגריים, ובפרט לפלוני בן פלוני וכולי, אל נא רפא נא לו. ועלה רוחם ומרפא לכל תחלואיהם ולכל מכאוביהם, ותשיבם לאיתניהם בקרוב, ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ופואת הגוף, כאל מלך אופה נאמן ורחמן אתה. תרחם עלינו ותעזור לנו ותקדשנו בקדושתך העליונה ותזכן ברחמיך ותיתן לנו כוח ומאידך שיהיה לאל ידינו גם כן לעשות פדיון ולהמתיק דינים מכל ישראל בכלליות ובפרטיות. ולהמשיך חסד לכל הצריכים חסד, על ידי שאקבל כסף הפדיון לתוך ידי, או על ידי שתיית יין המשמח בקדושה גדולה. ואזכה להרים ידיי ורגליי לאדוני אל עליון קונה שמים וארץ באמת ובאמונה שלמה ובהתלהבות הלב לקדושה. ושמחה גדולה כרצונך הטוב. ותמשיך עדיי לשמירה העליונה הנמשך מהחשמל העליון. ותתאר אותי ואת לבושיי ובגדיי בגשמיות וברוחניות. ותשמור צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. ותזכני ביחמיך שאזכה למלא את גרונם של תלמידי חכמים אמיתיים יין המשמח, ואזכה שיבואו לשמחה גדולה על ידי. ותעזור לי, ותושייני, ותרחיב את ידי שאזכה ליתן לתלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים מעות הרבה על פדיון נפשי ונפש בניי ובנותיי וכל יוצא חלצי בתוך נפשות כלליות עמך ישראל. עד שנזכה ביחמיך שנמתקין כה הדינים בשורשם, ויתגבה מידת החסד על מידת הדין. ותעורר ברחמך החסד העליון עלינו, ומשם יהיו נמשכים עלינו חסדים טובים תמיד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים טובים ושלום. וטוב יהיה בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך הטוב, ויתרבה השלום בעולם. ויקוים מכך שכתוב וכל בנייך לימודי ה' ורב שלום בנייך, שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. רואה בנים לבניך שלום על ישראל, יהי שלום בחילך שלווה באמנותיך, למען אנחי וראי, דברה נא שלום בך, למען בית ה' אלוהינו אבקשה טוב לך, ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו <תתת> בשלום.